взагалі замість вислову прийняти постанову. Краще користуватися тільки дієсловом ухвалити або постановити. Учора на зборах ухвалили колгоспники відправити в Ленінград вагон кавунів та динь. Донченко. Присвоїти і надати. У друкованих виданнях а звідси і у живому мовленні трапляється дієслово «присвоїти» у невластивому йому значенні. Артистові присвоїли звання заслуженого артиста республіки. Дієслово «присвоїти» має в українській мові два значення. «Привласнити» – такий захланний він ще навіть за німців присвоїв собі ротову ниву під лісом. Козланюк і прийняти до громади, товариства або визнати за свого. А то ви присвоїли собі цигана, а він у вашому селі краде коні, словник Грінченко. Коли мовиться про те, що комусь дано звання, ордини чи якісь права, слід послугуватись дієсловом надати, надавати. Відповідно до цього треба ставити похідний від дієслова «надати» дієприкметник «наданий», а не «присвоєний», який забарвлює фразу небажаним негативним відтінком. «Наданим високим знанням треба пишатись і не зганьбити його недобрими вчинками. Дієслово «присвоїти» буде на своєму місці у такій фразі – Авантюрник самочинно присвоїв собі звання заслуженого артиста, підробивши документи, але його вчасно викрито і належно покарано. Продовжувати, продовжуватися, далі тривати. Не тільки в сучасних публіцистичних творах, а навіть у балет-тристиці часто виступають слова – Продовжувати продовжуватися. Він продовжує користуватися моєю допомогою, хоч міг би вже й обійтися без неї. Незважаючи на великі досягнення, він невтомно продовжує свої дослідження. Пошесть грипу продовжується. Наша робота успішно продовжується. Дій слово продовжити, продовжувати означає українською мовою зробити, робити, довшим, тривалішим. Нехай Бог віку продовжить, Ганна Барвінок. Продовжимо і тепер наше змагання. Яновський. Відповідним є значення і у дієслова продовжитися, продовжуватися. Наша знов оновиться країна, наш народ народ. Продовжиться в роду течина. До російських висловів продовжує пользоваться, продовжує свої дослідження в українській мові є свої звороти з прислівником «далі» і тим або іншим дієсловом. Він і далі користується моєю допомогою. Він невтомно провадить далі свої дослідження або невтомно досліджує і далі. Для російського «продовжаться» український відповідник «тривати», «відбуватися», «точитися», «йти» з прислівником «далі» або й без нього. По грипу триває далі. Наша робота успішно йде далі. Неспокій, однак, триває довго, Леся Українка. Життя точилось своєю чергою. Коцюбинський. Негаразд наприкінці частини оповідання чи статті, якщо їх мають друкувати в кількох номерах періодичного видання, писати «продовження буде», «слід, як завжди писалось», «далі буде». Рахувати, рахуватися, числити, числитися, уважати. Ще й досі трапляються такі вислови. «Я рахую, що так робити не можна». З тим треба числитися. А в одній районній газеті було надруковано навіть таке. «Доярка Петрушак»